Първата идея е бисери. Американски геолози, това беше първата лекция, първата идея е бисери. Американски геолози откриха във хода на техните изследвания на земните ядра, че над техните залежи се намира някаква се арабска страна. За някой е по-лесно да направят семейна сцена вместо салата. Гледа се една жена в огледалото и си казва, така му се пада на моят мъж. Питат една баба, какво е пенелопа. Тя казва, кръсти, кръсти ли се я на баба пена, дето и е лопа да скатва. <питат> Как разбра, че внази мечка е с тръбница? а Ами по погледа, гледа също като жена ми. Ако откриеш търкела, който ми е пуснал в България, ще му оскубя перата. Внуците на доктора вече три месеца не могат да прочитат завещанието. Между актриси защо се гримираш, за да изглеждам по-добре, а защо не изглеждаш? Лалето е красиво цвете, което прилича на чашка за ракия. Какво работиш? Нищо. А в кой театър? <рък> Полицай пита два маскитници към първия. Ти къде живееш? Никъде. Към втория. Съседи сме. <рък> Ако се умееш да сложиш подкова на балха, после много лесно ще я оловиш с магнит. <рък> Духът му се сляса с материята и щупи тапицерията. Кажи ми откровенно, изглеждам ли ти на 50 годишна? Въобще не, но виж, може би преди 20 години. Да. <съкък> <съкък> Хванали папагал и го сложили в клетка, той се развикал. Искам да се видя с адвоката си. Моркова или е живота... Крещеше заекът, заплашвайки снежния човек с сешуара. Записах жена си да тренира карате и как е сега, а ми почнах доста по-добре да готвя и да чистя. Даже и почнах да пера. Защо мъжете не могат да се разболеят от луда крава? Защото всички мъже са свини. Никога не се отрича и да правиш това, което не умееш. Всичко, което имам, съм го откраднал. Само две неща си купих. Дипломата и шофьорската книжка. <сък> Жизненият е опит, не е нищо друго, освен пътеводител в проблемите. Най-лошото, което можеш да пожелаеш на един микроб, е много здраве. Няма да допусна да умра. Не искам още веднъж да преживея надгробната реч, произнесена на моите погребени.